Є диваки, котрих хочеш-не хочеш жаліти доводиться. Згадую появу хаблака в редакції. До того він пробував учителювати в дальнім районі. Почув, що наша газета в обсязі збільшилася, кадри потрібні, написав сльозливого листа редакторові. Мовляв, все життя, мрію про журналістську роботу. Послали виклик. Приїхав за воською в руках. Кожному подав липкувату долоню «Хаблак, Андрій Сидорович, перепрошую». Одразу відчув здобуч Іван «Хаблак, а, товариш Хаблак, вельми приємно познайомитися товаришу Хаблак». Такий дуже злою людиною був іноді загадний. З його легкої руки насмішкувати «Товариш Хаблак?» надовго прописалася у редакції. Відколи до кімнати війшла Марта з дитиною на руках і трохи вляглась подорожня метушня, речі, простір, навіть сам час, помітно скрадали свої гострі кути, ласкаво усміхаючись. Хаблакові губи теж свавільно розтягувались у безглузду для стороннього ока усмішку. Соромлячись дружини, він кидався до валіз, кошиків, клунків, що громадилися в кутку, але за хвилину знову непорушно сидів поруч дитячого ліжечка і голубив сторопілими від нових, не знаючих досі почуттів очима, крихітне личко Оксани. Дівчинка закрутила крізь сон головою. Андрій вирішив, що її заважає спати світло. Зіп'явся на стілець, затулив лампочку аркушем паперу, на дощеному обличчі вирізнулись довгі рівненькі вії. Дивись ві. Які. шепнув хаблак, незграбно повернувся до дружини і ледве не упав. Перекинешся обережніше, шарпнулася Марта. Він ще ніколи не бачив її такою стривоженою. Винувато ступив на підлогу. Справді, каліка нещасний. Якісь дерев'яні ноги. Міг же дитяче ліжко перекинути. Тепер він боявся дихати, аби не зашкодити доньці. Вона знову ворушиться. Йому нетерпеливилось, швидше прокидалась. За останні два місяці лише тиждень жив із сім'єю, не надивився, та й зовсім крихіткою була тоді Оксанка. Черв'ячок рожевий. Краще ночовки дістань, купатиме. Він метнувся до лантухів, зубами смикав вузли, донька захлипала. «Таки розбудив!» Марта випередила його, взяла дитинча на руки. «Але вже хай, бо вночі не спатиме». «Дай мені!» – несміливо проказав Андрій. «Татко хоче нам шийку звернути, татко ще не вміє на ручках нас тримати, а ми зовсім мокрі». «Подай нам, татку, сухенькі пелюшечки, наспівувала Марта. Він подав пелюшки і стовбичив поруч ліжка, задихаючись з п'янкої телячої радості. Дивно, але все, що досі турбувало, мучило, все без вороття Легко пропливла згадка про нарис, якого дописав уранці, чекаючи автомашини. Нариса ждуть у редакції, його треба сьогодні ж віднести. Борис Павлович чекає. «Це ж у нас наступний номер, розворот про другі жнива!» «Редакція, нарис, розворот, наче памороз на шипці!» Похукаєш, усе розтануло!» Марта подала хаблакові білу лялечку з рожевим личком. Потягся назустріч, руки його тремтіли. «Обережного лівку не впусти на статку!» А мама купіль приготує. На Андрієвій долоні опустився клубочок живого тепла. Зовсім поруч свіли темні оченята. Рипнули двері, дружина пішла до баби Христини, їхньої господарки, по теплу воду. Прислухався до мартиних кроків, що загубилися у стінях. Вона суворо заборонила цілувати дитину, боялася інфекції. Тоді, скоряючись непереборному солодкому бажанню, торкнувся краєчком уст теплої дончиної щоки. І стільки ма щасливими почуттями засвітилося цієї хвилини його кістляве довгоносе лице,